Михайло Слабошпицький. Протирання дзеркала. Про час і про людей. Спогади. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури. Читає автор. Лікар, що втрутився у мою літературну біографію. Не знаю, чи довго він дивився на мене згори вниз. Очевидно, я прийшов до тями від його погляду. Згодом... Не раз думав, що він енергетично сильна людина. Ця сила виразно вчувається і в його словах, і в його доторках обережних рук, і в погляді молодих очей. То ви що? Справді, письменник, запитав він. Та начебто. Вважаюся ним. У мене ледве стачило сил, щоб прошепотіти відповідь. Ні, ви не письменник. Письменник повинен писати. Куди там писати? Тут хоча б згадати, як мене звуть. Отак От і пишіть, як же мене звати? Хто я такий? Що зі мною сталося? У мене немає сил. Знайдіть їх у собі. Далі буде легше. Я мовчав і відчував образу від того, що він не розуміє, як мені важко. А він правив своєї. Головне напружитись і перемогти себе один раз. Далі буде легше. А потім іще легше перемогти. Невідомо чому, і нащо повторив я, виразно відчуваючи, що мені не можеться перемогти себе. «Так, зібрати в собі сили, сказати, я це зможу, і перемогти», – говорив лікар повільно і з притиском, мов би вписуючи кожне слово мені в мозок. Аж голова від того заболіла дужче. «Домовимося так», – провадив далі він, – «ви починаєте писати». А я за це згодом відміню вам один препарат. Він дуже шкідливий для стравоходу. Я вже був згоден на все, аби він тільки полишив мене, і я зміг знову заснути. Отже, ми домовилися, ви пишете, навіть через силу. Цим ви допоможете мені лікувати вас. Останнє, що я почув, провалюючись у сон. Ці слова навздогінці полетіли туди за мною. Наступного дня пригадав лікареві слова. Вони повільно випливали з пам'яті, мов човен із туману ранкової ріки, що ліниво треться об сонні береги. Попрохав, щоб дружина купила зошит, а коли вона його принесла, з переляком дивився на нього. Де набрати слів? Навіть не думок, а слів, щоб понаписувати в ньому. Мені здавалося, що слова – це синонім сили, а в мені сили зовсім немає. І все ж я пробував щось базграти в зошиті. Хотілося згадати про те, що подумалось і відчулося на операційному столі. Знову відчув удари по щоках, якісь слова лікаря, коли я виходив, чи мене виводили з наркозу. І він щось запитував і знову і знову вліплював мені ляпаси. Потім якісь марення в реанімації і неможливість перевернутися на бік, бо я весь був оплутаний шнурами і підключений до якихось приладів. І це пронизливе світло зі стелі, від якого нестерпно пекло в засльозених очах, і чийсь крик зовсім неподалік від мене. Від того крику було страшно, і мені все завмерло і вихололо всередині. І знову темрява та непам'ять. А потім денне світло. І стіни коридорів та стеля пливуть мені назустріч. І невідомо, звідки виглянули рідні обличчя. Невже я живий? Усе тільки змигнуло в пам'яті, але я ще не міг його описати. Я тільки мимоволі його запам'ятовував. Я писав лише, що живий, і що це велике щастя, і що за вікном світить сонце, а голос у медсестри тихий і м'який, стіни в палаті білі з синюватим відтінком, і по них, ближче до вікон, спалахують якісь блищики. Наді мною знову стояв мій кардіолог. То що, писали? Писав. Правда, кажете? Показую йому свої ієрогліфи в зошиті. Молодець, хвалить він мене. Ви починаєте мені допомагати. Як? Ви не зосереджуєтеся на своїй хворобі. Ви відповзаєте від неї. Змісту його слів я ще не розумію. Тільки ж нині до мене доходить, що він мав на увазі. Очевидно, та горе писанина мені теж допомогла стати на ноги. Звичайно ж, я не міг використати з неї для друко жодного рядка. То був якийсь потік напівпритомності. Виписуючись із лікарні, я з полегшенням думав, що мені вже не доведеться відчувати, як холоне на операційному столі моє серце і як уповзає в мене невагомість напівнебуття. Але ми не знаємо, що готує нам доля. Через три роки, після трьох операцій, усе це мені довелося перейти знову. І коли два молоді нейрохірурги, незважаючи на всі мої стогони й нарікання, підняли мене з ліжка і майже потягли попід руки по коридору, наказуючи, щоб я пробував переставляти ноги, і це почало відлік мого виповзання з-під того лиха, що впало на мене і могло мене роздушити, мені змайнула думка. Якщо переживу цей біль і знову опинюся в палаті, я писатиму. Хоч і ні про що, хоч і для того, щоб згодом перебігши розчарованим і розгубленим поглядом усе те напівпритомне словоплетиву, без будь-якого жалю викинути на смітник. Сьогодні я свято переконаний. Ота натужна, справді, самопримусова писанина таки допомогла мені вириватись із залізних кріщів хвороби і повільно повертатися до повноцінного життя. Саме тоді, коли мені трохи прояснювалося в обважнілій от кілограмів усяких ліків в голові, мене стала навідувати думка. Необхідно писати про нерядових людей, яких мені випало знати, але часом особливо химерні, життєві долі, про неодмінні та завжди несподівані розчарування, що припадають на людське життя, і про те якою загадковою завжди залишається людська природа. Але такий задум, як тільки я виходив із реабілітаційного періоду, підступно віддалявся й прозаїчно задавнювався, втрачаючи свою принадність. Очевидно, він знайшов би своє місце в братській могилі нереалізованих ідей, що є сумнівним набутком чи не кожного, хто має зухвалість вважати себе творчим індивідом. Та раптом одного разу сталося таке. Я загріпував і за температурів. Хапливий сон змайнув таким хемородним фрагментом. Вологі сутінки просочилися крізь шиби в мій кабінет. Розпливлись і потьмяніли написи на корінцях книжок, котрі тісно попритулялися одна до одної на високих стелажах, що, пробивши стелю, поповзли в небо. Уже не побачити, хто там і з ким сусідить. Габріель Гарсія Маркес із Юрієм Щербаком чи з Галиною Пагутяк, Мілан Кундера з Андрієм Курковим чи Володимиром Лисом, Милорад Павич із Іваном Малковичем чи Василем Слабчуком, Жозе Сарамаго з Мирославом Дочинцем чи Іваном Корсаком, Салман Ружді з Романом Іваничуком чи Валерієм Гужвою, на стелажах безлад ще більший, ніж у реальності, незважаючи на те, що заповнено кожний сантиметр. Там не дотримано ніякого канону й табеля про ранги, жодних намагань проілюструвати розташуванням авторів і книг особисту літературну ієрархію власника бібліотеки. Там усе, як у його житті і характері: нітюча картина суцільного хаосу. Тепер її примаскувала сутемінь. І погляд на закнижені стіни приглушує мої самодокори за несистемність у книжковому інтер'єрі і за примхливу хаотичність асоціацій, коли в голові озиваються то геніальні фрази, то безнадійна банальність. Усе, як у нашому повсякденні. Урочиста тиша музеїв, трепет от зустрічі з шедеврами, мордобою в парламенті – парад Олігофренів із грошовими мішками, вілли-фортеці нових господарів життя і жалюгідних хрущоби, конкурс красуні брудні бомжі біля сміттєвих баків, романтичний лепет про кохання і обсценні вибухи, самовдоволені марми з стелеекранів і захололі тіла вбитих у цій незрозумілій війні. Ох, тяжкий цей сон, як його забути? О, життя, як добре було б, якби не все в тобі було на видноті, і щоб не в такому нерозривному сусідстві. Сути мінь кабінету прострілюють промені фар нічного автомобіля, що крутнувся десь у дворі. Жовте світло ковзнуло по темній поверхні дзеркала і на мить вихопило в ньому нечіткі риси облич, які видалися знайомими. Мені здалося, що я зустрічав їх у житті. Зникло світло. Зникли обличчя. Мені здається, чи може це було насправді, я підійшов до дзеркала, але нічого в ньому не побачив.